Аудіокниги українською від студії «Калідор». Роберт Гайнлайн. Зоряний десант. Розділ п'ятий. Ти народжений, аби бути винним, інакше б ти не був тут. З лівого борту вогонь. Стрільба, напевно, не твоя справа. Займись но краще ловінням бліг з правого борту. Вогонь. Старовинна матроська пісня. Багато що іще трапилося перед тим, як ми залишили табір кур'є. І багато чого ми навчилися. Бойова підготовка це суцільні тренування, вправи, маневри. Ми вчилися використовувати все – від рук і ніг до ядерної зброї, звичайно ж, з холостими зарядами. Я в житті ніколи не думав, що руки і ноги – то така грізна зброя, доки не побачив сержанта Зіма і капітана Франкеля, нашого командира батальйону, які влаштували показовий бій. Рукопашу нас навчав і Судзумі. Завжди ввічливий і з білозубою посмішкою. Зім зробив його на деякий час інструктором, і ми були зобов'язані виконувати всі його накази, хоча й не зверталися до нього сер. По мірі того, як наші ряди танули, Зім дедалі менше займався всіми нами одночасно, за винятком оглядів. Він витрачав більше часу на індивідуальні тренування. Він ніби доповнював капралів-інструкторів. Раптово він немов оглух до всього, окрім своїх улюблених ножів. До речі, замість стандартного десантницького, він балансував і заточував собі спеціальні ножі. Під час індивідуального тренінгу зім трохи відтавав і ставав терпимішим, та навіть, Терпляче відповів на наші неминучі дурні запитання. Одного разу під час двохвилинної перерви, яку влаштували між різними видами робіт, один із хлопців, звали його, здається, Тед Гендрік, запитав: "Сержанте, я ж правильно розумію, що метання ножів це радше забава. Для чого нам її так ретельно вивчати? Хіба це нам знадобиться?" Ну що ж, Сказав зім, а якщо раптом все, що в тебе є, це й ніж, або навіть ножа немає. І що ти будеш робити тоді? Готуватися до смерті? Чи все ж таки спробуєш викрутитися і змусити ворога отримати своє? Це все не іграшки, синку. Нікому буде скаржитися, коли ти виявиш, що нічого не можеш зробити. Але я якраз про це і кажу, сер. Уявіть, ви опинилися неозброєним, або у вас у руках навіть є якась дрібниця, а у противника небезпечна зброя. І як би ви не старалися, ви нічого не зробите. Голос зіма прозвучав несподівано м'яко. Неправильно, синку. На світі не існує такої речі, як... Небезпечна зброя Тобто, сер, небезпечної зброї немає Є небезпечні люди І ми намагаємося зробити вас такими Небезпечними для ворога Небезпечними навіть без ножа Небезпечними доти Доки у вас є одна рука або одна нога і поки ви ще живі. Візьмемо твій випадок. Припустимо, у мене тільки ніж. Мета – ворожий вартовий, озброєний усім, чим хочеш, ну, окрім хіба ядерного заряду. Я повинен вразити його швидко, і так, аби він не покликав на допомогу. Зім трохи повернувся. Чанк! Ніж якого... До цього не було у роті сержанта, вже тремтів у самому центрі мішені для стрільб. «Бачиш? Краще взагалі-то мати два ножі. Але зняти вартового ти мав би в будь-якому випадку, навіть якби у тебе не було нічого, а в наявності лишень голі руки. Так, сер, але... Тебе все ще щось турбує?» «Скажи, я тут якраз для того, аби відповідати на твої запитання». «Так, сер, ви сказали, що в противника не буде бомби. Але ж вона у нього буде. Ось в чому справа. Зрештою, ми ж озброюємо наших вартових зарядами. Так само буде і з вартовим того, кого я повинен буду взяти». Тобто я, звісно, не обов'язково маю на увазі самого вартового, а той бік, на чиєму він воює. Я зрозумів, зрозумів. Ось бачите, сер, якщо ми можемо використовувати бомбу, і якщо ви вже сказали, що це не гра, а справжня війна, то нерозумно повзати серед бур'яну і метати ножі. Адже так і тебе вб'ють, і війну можемо програти, якщо є справжня зброя» то чому б її не використати? Який сенс у тому, аби ризикувати життям, використовуючи печерну зброю, тоді як можна домогтися набагато більшого простим натисканням кнопки? Зім відповів не зразу. На нього це було не схоже, але зрештою він тихо промовив. Ти взагалі радий, що з'язався із піхотою Гендрику? Як ти знаєш, ти можеш піти. Я не збираюся йти, сер. Я хочу відслужити свій термін, сер. Зрозуміло. Що ж, правду кажучи, у сержанта немає достатньо кваліфікації, аби відповідати на твої запитання. І, правду кажучи, не варто було мені його ставити. Ти мав знати відповідь. І ще до вступу на службу. Ти проходив у школі історію та моральну філософію. Звичайно, сер. Тоді ти вже чув відповідь на своє питання. Хоча я можу повідомити тобі свою неофіційну точку зору. Якби тобі довелося провчати нахабних, зарозумілих, малолітніх хуліганів. Ти б став відрубати їм голови? Ні, сер. Звісно, ні. Ти б їх від гамселев все. Так само бувають обставини, коли нерозумно знищувати вороже місто бомбою. Це те ж саме, що рубати голову хулігану. Війна – це непросте насильство, вбивство. Війна – це контрольоване насильство, яке передбачає певну мету. А мета – це підтримка рішення уряду силою. Не можна вбивати противника тільки для того, аби вбити. Головне – змусити його робити те, що ти хочеш. Не вбивство, а контрольоване і доцільне насильство. Однак мета визначається не тобою і не мною. Не наша солдатська справа визначати, коли, де і як, або чому. Солдат б'ється, а вирішують уряд і генерали. В уряді вирішують, чому і які масштаби. Генерали кажуть нам, де і коли ми здійснюємо насильство. Інші, старші і мудріші люди, як вони стверджують, здійснюють контроль. «Саме так і має бути. Це найкраща відповідь, яку я вам можу дати. Якщо вона видається незадовільною, можу скерувати вас до вищого командування. Тому що у цьому разі ви навряд чи станете нормальними солдатами». Зім схопився на ноги. Щось мені починає здаватися» що ви затягуєте розмову просто, аби довше відпочити. Підйом, солдати! Раз-два! До мішеней. Генрику, ти перший! Цього разу я хочу, аби ти кинув свого ножа у південному напрямку. Південь, зрозумів? Південь, а не північ. Мішень має з'явитися на південь від тебе, і ніж має летіти туди ж. «Я знаю, що ти не влучиш у мішень точно, але спробуй принаймні влучити в неї. І дивись, не відріж собі вухо і не зачепи нікого поруч. Зосередся на думці, що тобі потрібно послати ніж на південь. Приготуйся, мішень, пішов!» Гендрик не влучив. «Ми тренувалися із палицями, жердинами, із дротом. Як виявилося, зі шматком дроту теж можна робити безліч неймовірних речей. Нарешті ми стали дізнаватися і те, що можна зробити із сучасною зброєю. Ми навчилися, як її використовувати, як дотримуватися безпеки, як ремонтувати в разі потреби. Сюди входили ядерні заряди, Піхотні ракети, різні гази й отрути. І, до речі, про них краще не розповідати. І все ж, ми не залишили вивчення старовинної печерної зброї. Наприклад, ми вчилися користуватися багнетами, вчилися стріляти із рушниць, автоматів, які були у вжитку ще в 20-21 століттях. Такі автомати на навчаннях Часто замінювали більш грізну і потужню зброю. Нам взагалі доводилося дуже часто використовувати різного роду муляжі. Бомби чи гранати замінювали пристрої, які давали здебільшого лише чорні клуби диму. Газ змушував чхати. Він використовувався замість речовин, від яких ти давно був би вже мертвий або паралізований. Однак і його дії... Вистачало, аби ми намагалися вжити всіх надійних запобіжних заходів. Спали ми так само мало. Більше половини тренувань відбувалися вночі. Заодно ми навчалися користуватися радарами, інфрабаченням та іншими хитрощами. Автомати, які замінювали нам більш сучасну зброю, були заряджені холостими патронами. І тільки... Один із п'ятисот був справжнім, бойовим. Небезпечно, скажете? І так, і ні. За нашою професією взагалі небезпечно жити. А куля, якщо вона не розривна, вона навряд чи може вбити тебе, хіба що влучить точно в голову або серце. Та й тоді навряд чи. Зате одна справжня штука на п'ятсот холостих робила цю гру цікавішою і азартнішою. Тим паче ми знали, що точно такі ж автомати перебувають у руках інструкторів. Вони не впустять нагоди і не промахнуться. Вони ж, звісно, стверджували, що ніколи навмисно не стріляли людині в голову. Але іноді такі речі траплялися. І взагалі, жодні запевняння і Переконання не могли бути стовідсотковою гарантією. Кожна п'ятисота куля перетворювала заняття на подобу гігантської американської рулетки. Ти одразу ж припиняв нудьгувати, коли чув, як тонко свиснувши, проноситься пов своє вухо смертельна гадина. А вже потім її наздоганяє тріск автомата, що запустив її. Але час минав, і ми поступово розслабилися. Азарт пропав. Тут нам передали послання від начальства. Якщо ми не підтягнемося, не зберемося, то справжня куля буде не одна на п'ятсот, а одна на кожну сотню холостих. А якщо і це не спрацює, то пропорція буде одна до п'ятдесяти. Не знаю, змінили що чи ні, але ми безумовно підтягнулися, особливо коли поранили хлопця із сусідньої роти. Справжня куля зачепила його з сідниці. Звісно, на деякий час він став об'єктом нескінченних жартів, а також предметом справжнього інтересу. Дуже багатьом хотілося подивитися і помацати шрам, що химерно звивається. Однак ми всі знали, куля цілком могла влучити йому і в голову, або в голову одного із нас. Ті інструктори, які не займалися стрільбою на навчаннях, спокійно ходили довкола. Вони були вбрані у білі сорочки, розходжували, де заманеться зі своїми жезлами і весь їхній вигляд. Говорив про абсолютну впевненість у відсутності жодних поганих намірів у новобранців. На мій погляд, вони все ж таки зловживали довірою до нас. Втім, так чи інакше, шанси розподілялися у пропорції 1 до 500. До того ж, бралося до уваги іще наше невміння «стріляти». Автомат не така вже й легка зброя, як видається. Він не розрахований на точне ураження цілі. Цілком зрозуміло, що у ті часи, коли доля бою залежала від тієї зброї, необхідно було випустити декілька тисяч куль, аби вбити бодай одну людину. Це здається неможливим, але підтверджується всією військовою історією. Переважна більшість пострілів із автоматичної зброї була розрахована не на ураження супротивника, а лише на те, щоб він не піднімав голови і не стріляв у відповідь. Як би там не було, але на моїй пам'яті жодного інструктора не поранило і не вбило. Втім, так само, як і жодного із нас. Новобранці гинули від інших видів зброї і взагалі з різних причин. Наприклад, один хлопець зламав собі шию, коли по ньому вистрілили в перший раз. Він спробував сховатися, але зробив це надто поспішно. Жодна із куль його так і не зачепила. Слід сказати, що саме це прагнення новобранців заховатися від автоматичного вогню – і відкинуло мене на нижній щабель у таборі кур'є. Для початку я втратив ті самі шеврони капрала-новобранця, але втратив не за власні проступки, а за дії моєї групи, коли мене навіть поруч не було. Я намагався заперечувати, але Бронський порадив мені заткнути пельку. Я, однак, не заспокоївся і пішов до зіма. Зім холодно зауважив, що я відповідаю за всі дії моїх людей, незалежно від... Ну і дав мені шість годин нарядів позачергово за те, що я розмовляв із ним без дозволу бронські. А тут іще надійшов лист від мами, який мене сильно засмутив. Згодом я розсадив собі плече, коли вперше пробував бойовий бронескафандр. Виявилося що у них спеціальні скафандри, у яких інструктор за допомогою радіоконтролю може влаштовувати всілякі неполадки. Я, одним словом, впав і розбив плече. В результаті мене перевели, так би мовити, на полегшений режим. В один із днів цього режиму я був відряджений до штабу командира батальйону. Спершу я, опинившись тут вперше, що сили намагався справити гарне враження. Однак доволі швидко зрозумів, що капітан Франкель не любить метушні і зайвої старанності. Він хотів тільки, аби я сидів тихо, не вимовляв жодного слова і не заважав. Так у мене з'явився вільний час, і я сидів, співчуваючи самому собі, оскільки надій на те, що можна буде поспати... Найближчим часом не спостерігалася. Але, несподівано, відразу після ланчу, коли я сидів так само знемагаючи від неробства, увійшов сержант Зім у супроводі трьох осіб. Зім, як завжди, був свіжий і підтягнутий, але вираз обличчя робив сержанта схожим на «смерть» біля правого ока у нього. Було видно щось, що у іншої людини, напевне, обов'язково перетворилося б на здоровенний синець. Ця річ була для зима протиприродна і незбагненна. Серед тих, хто супроводжував, ішов Тед Гендрік. Він був весь у багнюті. Це зрозуміло. Рота вийшла на польові навчання. Степ, немов спеціально був створений для того, аби змушувати нас повзати на череві неймовірним брудом. Губи Гендріка були щільно стиснуті, на щоці виднілася кров. Потім я розглядів плями крові і на його сорочці. Він був без пілотки, в очах в нього застиг якийсь дивний вираз. По обидва боки від нього стояли новобранці. Кожен із них тримав по автомату. Руки Хендрика були порожні. Одного із хлопців я впізнав, Лейві з моєї групи. Він виглядав схвильованим і водночас гордим. Лейві встиг мені непомітно підморгнути. Капітан Франкель був явно здивований. «У чому справа, сержанте?» Зім стояв неприродно прямо і говорив так, Немов відповідав заздалегідь вивчений урок. «Сер, командир роти Н доповідає командиру батальйону. Дисциплінарна справа. Стаття 9107. Непокора наказу і порушення тактичного плану, тоді як група перебувала у навчальному бою. Стаття 9120». Капітан, здавалося, здивувався іще більше. І ви прийшли з цим до мене, сержанте? Офіційно? Я жодного разу не бачив, аби людина перебувала у такому збентеженні. Хоча з іншого боку, нічим, жодним рухом чи жодним виразом обличчя або інтонацією голосу вона не видавала своїх справжніх почуттів. Сер, якщо капітану забгодно Новобранець повівся всупереч усім дисциплінарним нормам. Він сам наполягав на тому, аби побачити командира батальйону. «А, зрозуміло. Вам потрібен суддя». «Гаразд. Тільки я все одно нічого не розумію, сержанте. Зрештою, це його право побачити мене». «Яка була бойова команда?» Завмерти, сер. Я глянув на Гендрика і зрозумів, йому довелося не солодко. За командою завмри, ти падаєш на землю де стоїш, намагаючись якомога швидше використати будь-яке укриття. При цьому ти зобов'язаний завмерти і не робити жодного руху, навіть бровою не маєш права поворушити без дозволу. Нам розповідали історії про солдатів, які поранились, коли виконували цю команду. Порізались, підстрелили себе тощо. І вони спливали кров'ю, виконуючи цю команду, і при цьому не подавали жодного звуку. Капітан Франкель звів брови. А потім... Те саме, сер. Після самовільного порушення команди була знову відмова її виконати. Капітан насупився. «Прізвище!» – відповів сержант Зім. «Гендрік, сер, Новобранець Арші 7960924!» «Все ясно. Гендріку, на 30 днів ви втрачаєте всі права і перебуватимете тільки у своєму наметі, за винятком нарядів, їжі і санітарної необхідності. По три години щодня будете виконувати наряди начальника охорони. Одна година перед відбоєм, одна година перед підйомом і одна година під час обіду. Ваша вечеря буде складатися з хліба і води. Хліба? Скільки зможете з'їсти? А також 10 годин наряду щосуботи на розсуд безпосереднього начальника. Нічого собі, подумав я, а капітан Френкель продовжував. Я не караю вас жорстокіше, Гендріку, лише тому, що суворіше покарання здійснюється тільки через трибунал. А я не хочу псувати послужний список вашої роти. Вільні!» Капітан опустив очі і почав розглядати папери на своєму столі. Інцидент його більше не цікавив. Але тут раптом подав голос сам Гендрік. «Але ж ви не вислухали іншу сторону!» Капітан звів очі. «У вас є що сказати?» «Щепах! Сержант Зім зробив це спеціально! Усю дорогу він мучить і мучить мене! Від того самого дня, коли я потрапив у табір, він...» «Це його робота!» – сказав холодно капітан. «Ви заперечуєте, що не виконали наказ?» «Ні, але він же не сказав, що я лежав на мурашнику!» На обличчі Френкеля промайнув презирливий вираз. «Так, і ви, значить, вважали за краще, аби вас вбили, а, можливо, і ваших друзів вбили через те, що ви не могли терпіти якихось паскудних мурах? Що, значить, паскудних? Та їх були тисячі. Вони, не, мов, хотіли з'їсти мене живцем. Ну, що ж? Давайте, молодий чоловіче, визначимося раз і назавжди. Навіть якщо перед вами гніздо гримучих змій, ви все одно зобов'язані виконати загальну для всіх команду – впасти і заумерти». Френкель раптом замовчав. Тоді кинув. «Ви ще щось хочете сказати?» «На своє виправдання!» Якусь мить Гендрік стояв із розявленим ротом. А тоді... «Звичайно хочу! Він вдарив мене! Він побив мене!» «Ціла компанія таких самих, як він, ходить весь час навколо нас зі своїми безглуздими палицями. І кожен так і мріє втягнути тебе ще й по спині. Вони називають це «підбадьорити». Хоча із цим я ще якось мирився, а цей раз він вдарив мене рукою, кинув на землю і закричав «Замрив, перти бислюк! Що ви на це скажете?» Капітан розглядав свої нігті, а потім повільно перевів погляд на Гендрика. «Ви, юначе, перебуваєте у владі омани вельми поширеної серед людей цивільних. Ви вважаєте, що людина, яка вища за вас чином, не може, як ви висловилися, займатися рукоприкладством. В умовах цивільного життя це безсумнівно. Ну, наприклад, якби ви надумали посваритися в театрі чи в магазині, якби ми були не у частині чи не у таборі, я не мав би більше прав вдарити вас, ніж ви вдарити мене. Але на службі все зовсім не так. Не встаючи зі стільця, капітан обернувся і вказав на книжкові полиці, що стояли біля стіни. «Погляньте, ось закони, за якими зараз протікає все ваше життя». Ви особисто можете ретельно переглянути усі ці книги, переглянути кожну статтю, будь-яке судове розслідування, яке мало місце у цьому таборі, і ви ніде, абсолютно ніде не віднайдете твердження, що людина, яка вища за вас чином, не має права займатися рукоприкладством. Справа у тому, Гендрику що я можу зламати вам щелепу, а відповідати буду тільки перед вищим за рангом офіцером. Але перед вами я жодної відповідальності не несу. Я навіть можу зробити серйозніший, страшніший вчинок. Бувають обставини, коли офіцер не тільки має право а просто зобов'язаний вбити офіцера нижчого за чином, або ж солдата. Вбити без зволікання і, можливо, навіть без попередження. І при цьому він не буде покараний. Наприклад, це можливо, аби припинити небезпечну малодушність, боягузтво перед обличчям ворога, паніку у рядах вояків, Капітан раптом грюкнув долоною по столу. «Тепер про жезли. Солдати, у них подвійне значення. По-перше, вони відрізняють людину, що наділена владою. По-друге, з їх допомогою ми розраховуємо завжди тримати вас у стані абсолютної готовності. Звичайно, іноді ви можете відчувати біль». Але у більшості випадків вони абсолютно не шкідливі. Але зате вони економлять інструкторам тисячі слів. Візьмемо звичайний варіант – ранковий підйом. Якщо собі уявити, що капрал має довго і наполегливо на словах переконувати вас встати з ліжечки і піти снідати – це просто маячня. За допомогою жезла він набагато легше досягне необхідного результату. Поки він говорив, Янишком кидав погляди на Гендрика. Було схоже, що тихе вичитування діяло на нього сильніше за всі крики зима. Обурення змінилося у Гендрика явним здивуванням. Потім на його обличчі застигла похмура гримаса. Схоже, капітан теж це помітив. «Говори!» – різко наказав він. «Е, загалом, скомандували за умерти, і я впав на землю у багнюку. І раптом я побачив, що лежу просто в мурашнику. Тому я підвівся на коліна, але тільки для того, аби посунутися ще хоча б на фару футів. І тут мене вдарили ззаду. Вдарили так, що я впав. І «Він закричав на мене! Я схопився, вдарив його, а він...» «Стоп!» Френкель підвівся зі стільця, витягнувся і став начебто навіть вищим на зріст. Він сп'явся поглядом у Гендрика. «Ти вдарив свого командира роти?» «Е... ну я ж сказав, але він вдарив першим». Та ще й ззаду, коли я нічого не очікував. Я нікому такого не дозволяв. Так я вдарив його. І тут він вдарив мене знову, а потім мовчати. Гендрік затнувся, а потім сказав. Та я ж хотів все пояснити. Я думаю, тепер ми все вирішимо і вирішимо дуже швидко, холодно сказав Франкель. «Дайте мені аркуш паперу, і я звільнюся! Одну хвилинку! Сержанта Зім! Так, сяр!» Тільки тепер я пригадав, що сержант Зім теж тут, що він просто стоїть, не вимовляючи жодного слова, завмерши немов статуя. Тільки видно було, як перекочуються у нього м'язи на вилицях. Тепер я був впевнений» і до кому нього точно буде синець. Здається, Гендрик його таки дістав. Ви знайомили роту із необхідними статтями закону про службу? Так, сер, Закон вибішено для ознайомлення, і його також читають кожного суботнього ранку. Те, що сталося, раптом постало в іншому, по хмурому світлі. «Вдарити зіма?» Та кожен у роті хоча б один раз бився із сержантом. І від когось йому навіть перепадало, але це було на тренуваннях. Він брав нас під час підготовки в інших інструкторів і шліфував. Що вже там, одного разу я навіть бачив, як Судзумі так його опатрав, що він втратив свідомість. Бронський облив його водою, зім підхопився, всміхнувся і довго тряс Судзумі руку, а потім, буквально за дві хвилини, відразу ж зробив з нього відбивну. Тим часом капітан Френкель знову глянув на нас і зупинив свій погляд на мені. «З'єднайтеся зі штабом полку!» Я, стрімголов, кинувся до апаратури і відступив назад, коли на екрані з'явилось чиєсь обличчя. Ад'ютант. Сказало обличчя. Френкель тієї ж миті відгукнувся. До командування полку звертається командир другого батальйону. Я прошу надіслати офіцера для участі у суді. Наскільки терміново? запитала особа на екрані. Наскільки можливо? Гаразд, спробуємо. Я думаю, Джек у себе. Стаття і прізвище. Капітан назвав Гендрика його номер і статтю. Людина на екрані похмуро присвиснула. «Гаразд! Зараз все зробимо, Яне! Якщо я не знайду Джека, приїду сам. Тільки доповім старому». Капітан Франкель повернувся до сержанта Зіма. «Цей ескорт свідки? Саме так, сер. Командир групи теж міг бачити. Зім завагався. Я гадаю, так, сер. Доставте його теж. Так, сер. Зім підійшов до апарата зв'язку, а Франкер знову повернувся до Генріка. Ви хотіли б бачити кого небудь, хто міг би свідчити на ваш захист? Що, то не потрібні мені ніякі захисники. Він сам знає, що робив. Дайте мені аркуш паперу. Я хочу якомога швидше забратися звідси на все свій час. І цей час настане доволі скоро, подумалося мені. За п'ять хвилин з'явився капрал Джонс. Він вдягнений був у парадну форму. І одразу ж увійшов також лейтенант Спайкс. Він сказав: Добрий день, капітане! Обвинувачені і свідки тут? Усі тут. Сідайте, Джеку. Запис? Зараз, зараз. Чудово! Гендрику крок вперед. Гендрик зробив крок. Було видно, що він геть збитий з пантелику, і нерви в нього на межі. Голос у лейтенанта раптом став незвично різким і офіційним. Для запису Польовий трибунал призначено за наказом майора Мелоу, командира 3-го тренувального полку табір імені Артура Кюр'є і відповідно до законів і правил Збройних сил Земної Федерації. Присутні офіцери Капітан Ян Франкель Мобільна піхота, командир 2-го батальйону 3-го полку Лейтенант Джек Спайкс – мобільна піхота, виконувач обов'язків командира 1-го батальйону 3-го полку. Обвинувачений – Хендрік Теодор, новобранець номер РП 7960924, стаття 9080. Звинувачення – фізичний опір вищому чину у бойових умовах. У той момент... Мене найбільше вразила швидкість того, що відбувалося. Несподівано для себе я сам виявився офіцером-секретарем суду і зобов'язаний був виводити і приводити свідків. Я підійшов до них, болісно міркуючи, що треба казати, але зім підняв брову і всі вийшли із кімнати. Сам сержант відокремився від інших і стояв, чекаючи осторонь. Капрал присів на впочіпки і крутив в руках цигарку. Його покликали першим. Свідків опитали за 20 хвилин. Зіма не покликали взагалі. Лейтенант Спайкс звернувся до Генріка. «Можливо, ви самі хочете опитати свідків. Суд може вам допомогти?» «Не треба». «Необхідно стояти струнко і говорити «сер», коли ви звертаєтеся до суду!» «Не треба, сер», – сказав Гендрік і додав. «Я вимагаю адвоката, сер!» «Закон не дає вам цього права під час польового трибуналу. Хотіли б ви щонебудь засвідчити на свій захист? Ви не зобов'язані цього робити». І якщо відмовитися, вам це не зашкодить. Але, попереджаю, будь-яке свідчення може бути обернене проти вас. Ми також маємо право проводити очні ставки». Гендрік знизав плечима. «Мені нічого сказати. Та який у цьому сенс?» Лейтенант повторив. «Ви свідчитимете на свій захист». «Ні, сер. Добре. Суд також має з'ясувати, – продовжував лейтенант, – чи були ви знайомі зі статтею обвинувачення дотепер. Ви можете відповідати «так», «ні», або взагалі не відповідати. Однак за свою відповідь ви несете відповідальність за статтею 9.1.6.7». Обвинувачений мовчав. «Добре». Суд прочитає вам цю статтю і повторить запитання. Стаття 9080. Будь-який службовець Збройних Сил, який нападе, вдарить або зробить спробу нападу. Мені здається, нам читали, бо вони читали так багато всього щоранку по суботах, цілий перелік заборонених вчинків. Чи зачитувалася вам саме ця стаття? Е, так, сер, її теж зачитували. Добре. Ви відмовилися свідчити. Можливо, ви хочете зробити заяву? Можливо, є обставини, які пом'якшують вашу провину. Як це, сер? Може, щось вплинуло на вас. Обставини, які пояснюють вашу поведінку. Припустімо, ви були хворі. Прийняли ліки? Присяга не обмежує вас цим пунктом. Ви можете сказати все, що вам допоможе. Окрім того, суду необхідно дізнатися, чи що-небудь змушує вас відчувати висунути проти вас обвинувачення несправедливим. Якщо так, то що саме? Він ударив першим! Ви ж чули? Він перший вдарив! Що іще? «Але, сир, хіба цього недостатньо?» «Суд завершено! Новобрамець Генрік Теодор! Струнка!» Лейтенант Спайкс за час суду так і не присів. Тепер підвівся і капітан Франкель. Атмосфера в кімнаті стала ще напруженішою. «Суд засуджує вас!» «Я заумер!» І раптом відчув, як у мене заболів живіт. До десяти ударів батогом і звільнення з резолюцією за несумісну зі статутом поведінку. Гендрік судомно ковтнув. Лейтенант Спайкс продовжив. «Вирок привести у виконання відразу ж після затвердження у відповідній інстанції, якщо, звісно, його буде затверджено. Всі вільні!» «Обвинуваченого тримати під вартою!» Останнє, напевно, було адресовано мені, однак я абсолютно не знав, що треба робити. Врешті зателефонував начальнику охорони і сидів із Гендріком, доки за ним не прийшли. Під час денного прийому у медпункті капітан Франкель відправив мене на огляд. Лікар вирішив що мені вже краще, і я можу повертатися на службу. Я повернувся у роту якраз, щоб встигнути переодягтись до вечірнього огляду. Сержант Зім не забув вичитати мене за плями на формі. Синяк у нього під оком став великим і різнобарвним, але я, як і всі інші, що сили намагалися цього не помічати. На плацу... Уже було встановлено здоровенний стовп. Замість звичайних повідомлень і рознарядки наступного дня нам зачитали вирок трибуналу перед шикуванням. Потім привели Гендрика зі зв'язаними попереду руками. Двоє людей охорони йшли з боків. Мені ніколи не доводилося бачити, як б'ють батогом. У нас в місті... Влаштовували щось подібне, але батько щоразу забороняв мені ходити до федерального центру. Одного разу я порушив заборону батька, але покарання того дня скасували. А нових спроб втекти я більше не робив. Хлопці із охорони підняли Гендрика на руки і прив'язали до гака, що стерчав високо на стовпі. Потім з нього зняли сорочку. Тоді... Ад'ютант виголосив металевим голосом Привести у виконання вирок суду!» Він зробив крок вперед, і його місце зайняв капрал-інструктор з іншого батальйону. У руці він тримав батіг. Начальник охорони відраховував удари. Рахував він повільно. Від удару до удару минало п'ять секунд. Але здавалося, що час тягнеться нестерпно-повільно. Під час перших ударів Тед мовчав. Після третього кілька разів схлипнув. Перше, що я побачив, коли отямився, було обличчя капрала Бронські. Він розглядав мене зверху і плескав по щоці. «Так, тепер все нормально? Повертайся в стрій! Швидше!» «Нам йти час!» Ми повернулися у розташування роти. Я майже не вечеряв, як і багато хто із інших. Ніхто не сказав мені жодного слова щодо моєї непритомності. Пізніше я дізнався, що був не єдиним, хто з непритомнів на екзекуції. Цього видовища не витримали іще чоловік 30 новобранців Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ роману Роберта Гайнлайна «Зоряний десант» Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української має бути більше Закликаю вас також, друзі, підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Робіть це через тих волонтерів і військових, яким ви особисто довіряєте. Ну і, звичайно, якщо матимете нагоду, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. І тоді ми з вами... Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!